Så slår man lite på micken Jäderna vad det rör sig Man ska tydligen inte slå på mikrofonen Nej nej Den bryr sig, inte jag i alla fall Okej okay. Koklockan du hade där Att du inte ville ha den och jag sa att den La till en extra liten Nej men du fick ju dra ner på den för att den klingade ju Som att det var tror en kossa i rummet så ja Det blir lite lantlig känsla så sådär <laughs> ja. eh, 18 oktober kom jag hem eventuellt Vad var det du tänkte på? Nej, nej, juni. nej oktober, juni juni ja. Ja. ja, nej men det var bara för att jag har ju uh, Skaffat mig en uh, Eminent uh, samling singstar -spel. Ja. Närmare roligt. bestämt 12 stycken olika. <laughs> ja, okej. Okay. Mm. Och så tänkte jag att det hade varit kul att köra en singstarkväll mm. Jag är inte så bra på det konstigt nog. Nej, men det var det jag tänkte. In det, så att jag, jag kan få glänsa. Eh, nej men jag kommer ihåg när, när Anna fick det i julklapp, Sinkstad med Abba Så körde vi ju det där på julafton Och jag har en video från, eh, när jag tror det är du och, jag vet inte om det är du och mamma som spelar eller vem det är i alla fall och du är så arg för att du så här, under tiden du sjunger så så du in små kommentarer så här bara, jag fattar inte varför nu det. Men jag kan se sjungen det Vad är det där för jag typ förlorar. <laughs> ja ja mm. <här> för du hade vunnit om du inte hade sagt. Men alltså jag är ja jag vet inte jag är jag ingen bra på det. Här. Jag tror jag är lite torndöv. Nah. Nej det tror jag nog inte Nej men jag tror jag men bara är jag, jag Låtsas är en oslipad att vara En oslipad diamant Skulle jag nog snarare Jag säga. tänker också att jag är en oslipad diamant Det tänker jag hela tiden ja. Men sen så inser jag att jag kan ju inte sjunga stämmor Och jag kan ju inte hålla Alltså jag kan inte hålla tonen Förstår du vad jag menar uh -huh. Alltså om jag sjunger och så börjar du sjunga andra stämman Då blir jag in på den Ja men ja. då får du träna på att inte vara så lätt distraherad ja men det är väl ja. <laughs> ja. Oh. ja. Mm. Alltså en rolig grej som hände igår på jobbet när jag ja, tack. eh ja, jag berättade. Ja, tack. <laughs> eller en rolig grej. Alltså, det senaste har jag fått gå till så sjukt mycket nya människor då, inom hemtjänsten. Mm. Och det är så svårt för att man, man, man har ett namn på papper Det står, ja, men de viktiga serierna man ska göra Men man kommer ändå in i ett helt, en främmande människas hem typ Och man har ingen mm. aning om hur man ska förhålla sig till den här personen <laughs> I that <laughs> um, Nej men och liksom, man vet inte, alltså, för det är så olika hur de vissa blir det ju så här att man får prata övertydligt och väldigt högt, eh, medan vissa är ju helt kan man ju prata som alltså. Oj Agge, nu kom Mario. Ja säkert. <laughs> det kan alltså... vi prata om sen. Ja, ja fortsätt. Nej, <laughs> fan, men då... det hade varit kul om du inte det. <laughs> Nej, det, det var inte läge. Oh, fy fan. Ja. Nej men. Eh... Så häromdagen så kom jag inte än Och du vet började gapa direkt typ. <laughs> Men kan, på, hur, kan du på riktigt pra, Prata så som du pratar När du pratar som högst med dem ja, men, jag inte, men du vet när man pratar med en gammal person Som inte hör typ ja, Men hur ofta gör man det Nej jag vet inte jag gör det ganska Nej. ofta men Jo jag gör ju aldrig det Så jag vill veta hur är det liksom så här <laughs> Hej Berit ja, Vad roligt att se <laughs> dig Är det så Lite så Inte kanske så att man, att man är så övertydlig <skratt> i <liksom> sin artikulering. <skratt> Hej Beret, vad roligt att se dig så mer. Ja, ja, kan ja, vi säga. Okay. Mm. Ehm, och så har man varit hos några sådana som du vet efter att man har försökt säga någonting tre gånger och de säger va, då lägger man till sin högsta volym. Liksom. Och ja. då är det ganska svårt att ställa om när man kommer till någon annan. För då <skratt> tänker man att det är samma. <skratt> då då kommer ut... man gapa. Ja, då kommer jag inte hon bara... Ursäkta, men du behöver inte prata så högt. <laughs> jag är inte döv. Ja. <laughs> och, så, ja, och hon var sådär: ja, men liksom Att man kan prata som vanligt, så inte, inte dement eller något annat. Så um, vet jag inte hur vi kom in på det, men uh, jag sa väl att jag var på Liseberg Berry häromdagen när Little Lindes spelade. Och så sa jag så här: ja, du, du kanske inte vet vem det är, eller du kanske vet vem det är. Eh, hon bara, jo, ja, men det namnet det är, det är bekant, det känner jag igen. Och jag bara, ja, ja, okej. Ja. Och hon bara, eh, har hon kvar sin nyckelharpa? <laughs> <skratt> <skratt> och jag bara, <här> <här> <här> ja. Han var nästan så rolig. Så men du skojar. <skratt> Alltså, bröt du inte hon? Nej, alltså jag bara... Nej, alltså nej, det är ju hennes mamma då som är nyckelharpist, eller vad man kallar det. Ja, i, i Åsa, har hon nyckelharpa? Ja, ofta du tyckte det var roligt om du inte visste att hon spelade nyckelharpa. Jaha, nej, nej, alltså... <laughs> nej, jag tyckte det var roligt för att jag bara... Jag tänkte att... Du här såg här lite mindre de... framför dig med, nyckelharpa ja, med en nyckelharpa. En nyckelharpa. Och min tanke var att, eh, att Att hon trodde det var någon helt annan. Vad fan någon. Ja, Jaha. Okay. En nyckelharpa tänker jag inte ens att Åsa har. Nej, fast det är ju det hon men är du... känd för. Vad? Jag du. Nej. Men oavsett Jaha. så roligt så här som att hon skulle, liksom även om det var Åsa, bara har hon kvar sig, som att jag bara Eller, ja, för visst hade det varit hon som uppträdde och Hon hade haft nyckelarpan, hade jag kunnat säga Ja, hon har kvar den, men annars så bara <laughs> <laughs> Jag vet faktiskt inte om hon har kvar sin men det var, Ja, det var ju roligt Formulera, har hon kvar ja, Det verkligen, jag är så säker på att det var hon Ska du fråga hur jag hade det På Sardinien, eller? Jag skulle komma till det, om du kunde Nej, vinna, det skulle du inte alls, det, för, Genere, för vi pratade igår Och, och du frågar inte då, eller? Vad? <laughs> Vi pratade igår också och du svarade in, Du frågade inte om det gäller då Nej men det var ju en kort Ja, prat. men Matilda mm. mm. frågade idag, mm. har du kommit hem än? Bra, då mm. behöver jag inte fråga Så, går vi vidare till nästa <laughs> Nej, Men berätta gärna hur du har haft det På, på din Sardinienhelg eh, Bra mm. Mm, ja. eh, Vill du gå lite djupare än så Eller känner du att Vi lämnade det där Nej egentligen inte, alltså vi gjorde typ ingenting Vi var ju med barnen så vi bara badade och solade och byggde Eller jag solade inte Men, ja, men det är väl det man gör då. när man är på en sol Jag vet, <laughs> jag, det, men jag har ju inte varit på en sån på väldigt länge nej, nej. Uh, Men ni bara hade ett gött helt enkelt Ja vi hade det väldigt gött mm. Alltså förutom att Fiona bestämde sig För att sätta mig på diet under den här Vistelsen jag, Vi kan bara äta tomater det, Då blir vi smala och snygga Jag bara Mm, ja. uh. Vad säger man då? Jag vill ha chips och choklad varje kväll. Ja, nej. Och en toast. <laughs> toast. Eh, nej, så att jag bara. Ja, jo, men det blev väl gott. Så vi åt ju så nyttigt, tror jag inte klokt. Och lagade mat på den um, då. Aha. Och. Um, Jag fick ju smyga iväg till affären att köpa gott <laughs> Såklart Jag bara, åh jag, oh, jag behöver köpa en kips Du bara, jag ska <laughs> ta en power walk <laughs> Ja Så jag bara, jag går iväg och köper en kips det skulle jag egentligen ja. Så hade de ingen kaps så köpte jag godis istället <laughs> Eller inte godis utan choklad ja. Som jag upp tryckte i mig på vägen tillbaka Till rummet <laughs> Och så <laughs> ja, nej de tog inte kortet Så <laughs> Det är en sån sån grej, som... bara, jag ska köpa vykort Och så kommer jag tillbaka med mina vykort men så hade jag ätt upp chokladen ja. Men herregud du jag. har väl ett eget liv Du får väl bestämma själv vad du vill äta Det är och... mitt liv mm, Och den. ingen annans Den har blivit lite som det här med att Valgen och Vistam Eller att Sofia snarare Nämner oer upp i varje avsnitt Att du ja. kör en liten strof från den Det är härligt Det är familjärt Det ja. Ja. är ju du med ibland ja. Så jag, blev ju, alltså jag kom ju hem Nästan smalare än vad jag åkt dit Så det var ju <laughs> positivt när man väl var hemma Att här har man inte fläskat på sig Som man brukar göra på solsemestrar Nej, Nej. Skönt, sunt mm. Sunt mm. <laughs> Men vi drack ju dock desto mer vin kan ja. man säga Men det är För där, Ja precis Och sen så blev vi så jävla fulla en kväll Så vi gick ner, vi hade ett citronträd utanför balkongen Och mm. <laughs> vi gick ner och snodde citroner Så vi fick med oss alltså På riktigt 30-40 citroner Hem? <laughs> sen, ja Alltså till London? <laughs> ja Oj, värt jo, Då... fick övervikt på sin väska Nej jo det var 25 kilo Men vadå, vad ska ni göra med dem då? Det är inte så att de... Ja, det frågar vi oss nu när vi kommer hem Vad vi ska göra med dem Men vi tänkte att vi gör lemon curd på dem mm. Men så pressar vi och fryser in Det som vi inte använder Ja, eller så gör ni lemonade Du, det var inte dum idé Nej, det har jag ett bra recept om du vill att jag ska faxa över till dig Ja, gärna Ja Jag Vad då ett speciellt bra recept? Nej, men jag, det är bara att jag har testat det och gjort. Det är väldigt Kokar lätt. Kokar du det... den eller ja. är den raw? Nej, ja, den du... ska kokas. Det känns som att det blir godare då, eller? Ja, jag tror det. Jag, jag tror, tror inte att, för jag menar om du skulle pressa citron och typ så här hela socker och vatten och typ skaka den så blir inte det så sådär särskilt... att jag tror det är så folk gör. Nej. Ja, jag vet inte, inte men det här gör man inte det, i alla fall. Och hur, hur god blir den? Alltså blir den godare än brämhultz? Nah. det blir lite det beror på hur man vill. Alltså den blir lite min. Du vill säga vilken när man så här när man gör när man gör när något man gör själv något och så själv. är det godare att köpa det. Ja, jag kan sålde var så länge sen. Jag den. Ja, men det men Israel du vet de har ju druvjuice. Jaha, och mm. det fräschar upp ett lite. Nej men om du tänker dig så här druvjuice eller vatten vad är godast? Jag de har dem och inget vatten. Jo, lite vattentörer de har det ja. Men de, de drygar ut det med dryvljus Ja, det är och, klart. och det blir nog ganska gott tror jag Ja, men gör det Tänk, tänk att pressa vindruvor Jag ställde det där, delade dem på mitten Och så körde jag en juospress där. <laughs> jag menar centrifugera Ja Men det ska göra Nej men så att Nej men det var jättetrevligt mm. Och åt en pizza En kalsone med ricotta och mozzarella i mm. Fattar du glädjen Fattar <laughs> du glädjen Nej men fattar du eller? Ja jag alltså, fattar. Liksom, Och nu snackar vi ju inte sån här Slicad skinka som man får på en pizzeri i Sverige Utan nu snackar Nej. vi ju alltså Jag, inte, jag, jag tänker Nej. bara på hur det ser ut Det ser ju lite fräschare ut men Det ser ut som en... maskar som har torkat i ihjäl de här Nej, men, skinka. Åh, Du vet hur det är Det ser ut som att de har de kört typ En gris I en rivjärn I Nej men typ i någon slags rivjärn. Något slags. Jag vet inte men det ser verkligen ja, ut som att de bara Ja men det är typ det de har gjort bleh. också Och, men nu snackar vi ju mer luxy liksom skinka som de har lagt i då. Och sen mm. så då eh, mozzarella under istället mm. för vanlig ost. Och sen så eh, ricotta. Mm. Mm. Ja, de kan se en pizza där italienarna. Mm, det var inte dumt. Så det var den enda onyttiga måltiden jag åt. Jaha. Oj. Ja, mm. dåligt. <laughs> Ja, men det var ju så länge sedan vi spelade in. Jag tänker bara vad, om det finns något som, vi har, som man vill liksom ändå briefa igenom som har hänt typ. Men när var det, det senaste avsnittet? Typ en månad sedan? Ja, ja det har du klantade ju till det lite ja, där. Det. Ja, så var det du som packa upp det. <laughs> uh, alltså... 8 maj var det. Där får du klippa bort den. Uh, Ach, jag har, känner mig lite trög i starten här Det är ingen riktigt flow. Jag känner mig också, det är inte den här liksom Nej, det är inte den här snabba klipska Nej, inte den här Rhythm of the night Nej. Oh night Oh yeah The rhythm, the rhythm of the night. Night, night night, night, night, Det ska vara varannan Nej. där ja. <laughs> Alltså jag har en giftaliga döda här Ja, lek Så taggad du. Okej okay. ja. Är du beredd? Ja Är e beredd ska vi ha någon jingel Okej, okay. gifta, ligger döda Vi ska alltså förklara hur den här leken går till För de er som inte har spelat den tidigare ja. Jag kommer nämna tre personer ja. Och Agus ska då välja en av dem som han ska gifta sig med Och en av dem som han ska ligga med Och en av dem som han ska döda Ja Uh, ja, en, en, det, det finns ett problem med den här leken Eller en, någon, en, en aspekt som folk inte riktigt har koll på Och det ja. är, alltså måste man ligga med den man gifter sig med? Nej, det måste man inte Nej. Utan det är lite, lite frivilligt Ja, då. det får man på köp ja, om är man det skulle, skulle vara ja. <laughs> <laughs> <laughs> uh, ja, men då är du beredd? Jag är beredd ja Robert Ashberg, Bert Karlsson, Alexander Bard Oh, den var gut. inte dum Nej, den var inte och lekarna. Robert Asberg, Bert Alexander. Nej men fy <laughs> <laughs> Alltså Jag tänkte så här, Bert och Alexander Nej men okej, okej, okej Jag hade mm. ju gift mig med Bert mm. För han är ju rikast Det måste han vara ha. äh, Jo, det måste han vara Jo, det, ha det ha. tror jag Aa. Ja Men Alexander är jävligt tätt också, du vet Jo, jo, men jag hade nog Nej, försiktigt, fan, de är ju Men jag tror Bert, han har ju typ 80 bolag, så att jag... Ja, precis eh, Och så för semlona skull då kanske också, tänker jag det hade varit... Ja, ni skulle ju gotta er där <laughs> Fy eh, Nej, så honom tar jag väl då eh, Till det eh, så jag vet egentligen inte så mycket Om Robert Aschberg mm. är, han, är han så Är han snygg? <laughs> Nej, men är han så hemskt som Alexander Bard, tänker jag? Nej, det är man ja, inte. Nej. Men nu ska, jag ska inte påverka det Nej, det, det ska du inte. Men eh, jag hinner inte heller göra någon research här snabbt. Men då skulle jag väl i så fall ligga med honom och just, eh, döda Bard. Ja, ah, men det var... Ja. ja. Jag tror, alltså, Finns ge... det en regel för att jag inte får döda Bert efter jag gift mig? <laughs> <laughs> nej, egentligen. du. Nej, nej. <laughs> jag då, då tar jag miljonerna och så sticker jag till Monaco <laughs> Men alltså, jag, jag, jag, jag tänker på den här själv Alltså, jag, jag gillar ju Robert Ashberg, Ashberg väldigt mycket han är, ja. Jag gillar honom ja, så Man kanske lyssnar nog... honom Jo men kanske, men sen nej, är han så jävla nej. Han är väldigt vass om man ja, säger så Men det gör du med, så det Jo, men han är verkligen så här Han är ju Smäppet, helt alltså. galen ja. eh, Alexander är ju bara Han känns ju bara konstig Han känns ju bara ond mm. Alltså, vad ja, så ja, ond faktiskt. är två olika Men Alexander han känns, känns så ju sympatisk och bara... ja, Nästan lite sociopat över ja. honom Jag vet ja. inte, men det är så han framställs i alla fall mm, Faktiskt eh, Bert, alltså man vill ju inte lika med honom Sorry, alltså man vill ju inte det Sorry, du behöver inte be mig ursäkt för det Nej, men i han lyssnar Ja, ja, fan ja, ja, här kommer nästa mm. Jaha, oh det är fler Ja, här är vi förberedda eh, Pernilla valgen, ja. Charlotte Perelli, Carola Häggqvist uh. Det var ju lättare i alla fall För det, det är typ svårare Vem man ska döda Jag tänker det här med att döda Är det man själv som, eller är det liksom att man väljer det Och så försvinner den personen Eller måste man utföra För då du måste blir du hel... utföra Då mode Nej men jag. så tror jag inte de andra Nej. brukar leka här <laughs> Nej det är inte, du måste leja någon som gör det <laughs> <Ja, okay. laughs> Nej, men då, jag hade väl giften med penilla För hon verkar ändå mm. roligast Ja men det tror jag, det skulle um, vara kul Och uh, Då får du sova med Benjamin men Bianca <laughs> ah, Nej, oh, nej alla barnen på köpet <laughs> ja. Ändå kul dock Eller, <laughs> ja. inte, inte att sova med dem Men alltså <laughs> att få alla Då på kan köpet. du glida över till Bianca Om du är trött <laughs> Ja, man måste lägga te Och där i vägen <laughs> Nej, men. Och man hade fått vara med i valgränsvärlden. Ja, sant, helt sant. Och sen hade jag ju nog. Nej, men nu, vad sa jag? Ja, just det. Ja. Legat med Karola, tror jag. Faktiskt, du trodde jag skulle döda henne, va? Du menar att du skulle döda Charlotte? Ja, faktiskt. Varför? Nej, men för att jag tänker ändå att det är, är ju häftigare att kunna säga att man har legat med Karola. Fast Charlotte och Karola är ju de, ah, jo, lite häftiga, Ja, lite häftigare kanske Men Charlotte är ju ganska häftigt också Ja, men hon är, känns faktiskt tråkig Tycker jag Tror, tror du Karola är roligare i sängen? Jag tror ju att Carola är ah, ett nej, jävla så med i sängen <laughs> Ja, ja men den här Den här liksom uh, Kristna fasaden den, nej, nej, nej, nej, där precis. är det bara såhär Hon är inte den hon Nej, jag tror att det, det kan vara lite Rough där ja, mm, Nej, men det är, men, det är så okay. väl jag. Du dödar Det är mm. som att du skulle döda min mor. Men ja, jag gjorde det. Oj, jag oj, du fel. Erik sa hade, fanny sa see då, eller Monsellme. <laughs> fanny sa ser då. Erik sa och danny då, och Monsellme Den är också så här ganska. Nej, okej. Okay. Då hade jag ju gift mig med. E Det vet oh, Fy var svårt. Ja, men alltså, nej, men jag hade nog faktiskt ändå. Nu känner ju inte jag någon av de här, men jag hade nog ändå dödat dig liksom. Uh -huh. eh, för okay. på något sätt så tycker jag att han är störande. Men sen är det så här. Na, na, na, na. Danny och Mons. Mons känns ju lite jobbig också, typ. Ja, han känns väldigt glad och check hela tiden. Ja, check ja, och, och, och, och. Du vet för öret om du skulle nu gifta dig. Du vet att han är ju typ sexmissbrukare. Just det, var inte det... Ja, men han har ju typ sagt det själv alltså. Ja. Och han har varit otrogen mot alla tjejer han har haft. Jaha. Ja, jag... Du borde ju inte gifta dig med Nej, honom. Nej, men då kan För jag då... ju ta honom och ligga med då så blir det Danny och jag. <laughs> <laughs> Får man molle på köpet då? Eller <laughs> det funkar det? <laughs> ja, jag hade... Nej, men Danny är ju också oklar alltså. Han är så... Men typ innan så, så mycket konstigt. bättre så tyckte jag att han var Nej men douche um... <skratt> Ja, när han var med i Melodifestvalen och kom två När ja. L Lorpan Lorpan, Lorén. ja, det är det jag Lorpan, tänker på också mm. Och han bara ah, så Lorén kommer säkert göra skitbra ifrån sig men Jag skulle göra bättre, jag skulle vinna Och mm -hmm. sen så vann hon <skratt> Ja, det var ju roligt nästa det var tre Ja, <skratt> <skratt> Okej, okay. ja men det var kul Du tror jag hade för 17 stycken Ja, jag hade lite för höga förhoppningar där Men det var bra gjort av dig Ja, det var väl kul mm, Det var kul, nu får jag till mm. dig nästa vecka då Ja, det blir kul mm. Mm. Mm. Vi ska ju alldeles strax gå igenom Våran cliffhanger från förra podden Tänkte jag Våra det det. personliga riders För när vi blir Ja, celebrities. Och jag bara hålla in högljudd om du förbereder det. Mm. det han kommer säga. <laughs> ja. Men innan dess skulle jag vilja prata om musikvideor. Mm. Musik ska byggas av Brukar du kolla mycket på musikvideor? Nej. Eller du? Nej. Uh, för jag känner att. Ursäkta, du, uh, nej, nej, men jag skulle säga att du är ju inte så. Alltså så här. Just med musik och sådär, det är väl inte du jätte Vad ska man säga? Först på. Röbetan när det kommer en ny låtup. Nej, det är väl faktiskt tyvärr ganska korrekt. Men jag tycker så här: var, var, först, det är ju pang på röbetan. Först på bollen då. Ja, först på bollen. Så rövbätan. det skulle vara någonting som alla springer till för att hinna först. Vad fan kommer om du inte det hade sagt att Så om... hade ingen tänkt på det Jo för att folk inte ah, okay. är lika dum i huvudet som du är Ja men för men... det har jag märkt att det är en sån grej Som när man själv lyssnar på poddar Och, folk, och de som pratar säger någonting som är fel Det händer ju ibland att de använder felaktiga ja, men så som jag gjorde precis Att de använde fel ordspråk eller sådär ja. Då tänker man på det Men jag tror inte att de eller så här. Det blir så, typ, jag, det har jag märkt att vi har gjort flera gånger, typ, att man säger någonting som är helt fel. Men man tänker inte på det när man säger det, men sen när jag lyssnade igenom det så bara... Uh, mm, ja, jag är helt med. men, uh, nej, men Det här med musikvideor, så att just det känns som att det... Jag menar, Artister idag gör ju fortfarande musikvideos till sina låtar, men det känns som att ingen tittar men för att MTV inte är stort längre på den fronten. Nej, nej, det är ju absolut verkligen det, uh, men det har det inte varit på länge. Nej, men musikvideos har ju inte heller varit alltså när var när, när var musikvideos coolt? Jo, men jag tänker ändå så här, jag tänker ett tag så var det ju ändå så här när alla musikvideos du vet slog rekord på Youtube och så här. Um... Ja, men det är sant fast det är det väl fortfarande litet. Nej, nej, det är det inte. inte. Men... Och jag menar när vi var små då fanns det ju också de här trackslistan och voxpop och dem, alla de här mm. listorna som, där de visade videos sånt där Vilket var skitroligt Men något sånt finns ju inte som går på tv idag Och de, det, det känns bara inte som att de får tillräckligt mycket cred för sina videos Samt, men samtidigt så tror jag inte att det går att släppa en låt utan en video en. Jo men det är väl många som gör det Nej men gör, gör nej nej. Jag menar inte, för att få se. en singel tror jag inte. Det, jo. Är det jo. väl en video som ingår. Nej, inte alltid, till en början. Ariana Grande, Nicki Minaj, Madonna. <laughs> Vad menar du nu? Nu säger du bara namn. <laughs> ja, de släpper videos tänker Jaha, jag. Jaha, men inte var då? Inte varje gång de släpper en ny singel Lady väl? Gaga? Nej. Inte? Ja, men inte så här just. men Man måste ja, ja, i alla fall aktivt söka upp såna Och då skulle ja. jag vilja passa på att tipsa om en rolig video som jag såg här om dagen och det är ja. videon till Kitty Perrys nya låt bon Appetit ja, men jag har hört en rykten om den. ja Fast för... Det är nog inte den du har hört rykten om. För att det var typ av framträdande som hon. Så, vad som... vet du om jag har hört rykten om? Jo, jag hörde någon på stan som pratade vid sin Perrys nya video <skratt> mm. <skratt> <Något sånt. skratt> <skratt> Okej, okay. men eh, har du kollat på den? Eh, nej Men kolla på den nu då Okej okay. Men känner den var bra då, Eller videon Ja absolut du, Jag kom på att jag inte sett Lady Gaga's Super Superbowl Okej okay. Men eh, eh, Men jag tänkte vi skulle, skulle Nej se. Det jag ville komma jag fram vill, till i alla fall Jag vill fa vi kolla på den ens Det jag ville komma fram till var i alla fall Att den här Jag tycker det är roligt när de gör så här En video som är Jag menar som man kan göra en video Där man står och dansar till låten Typ i en studio och det, det är lite roliga effekt Eller du vet sådär Sådana videos som inte är särskilt roliga att titta på egentligen Som känns mm. som att de har mest gjort en video för att de ska göra en video. Mm. Um, men som den här, som ändå är liksom typ som en story. Liksom. Mm. Men det känns bara som att det. Ja, men alla andra videor är ju att de står i en studio och dansar. Ja, men så... ja, med många. Men just det här med att när var det senast en video blev, liksom alltså om man tänker så här, Michael Jacksons thriller. Den är ju liksom ja. den är ju uh, legendarisk. Nej, vilken video alltså i vår nutid om man säger är en video som de flesta har sett och skulle liksom kunna Ma Anaconda don't Ma Anaconda den. Tror du det. Jag tror inte jag har sett den. Den är ju superkänd. Aha. Jag skulle typ säga att den senaste var Miley Cyrus Ball Det är så, helt sant. Ja. Alltså som verkligen som var liksom som blev en grej typ mm. Men jag vet inte mm. om det är för att typ att musikvideo, alltså att formatet typ skulle behöva 4 minns med Madonna och Justin Ja, och den, lite den, äldre. den Det är ju snart tio år sedan Men den blev ju väldigt uh, stå... Men det var ju på MTV-tiden För jag minns den låten så väl För att det var, då var ju ändå, fanns ju ändå MTV på något sätt Ja, det kanske det gjorde ja, Jag kommer ju jo, ihåg men den, de gjorde men... det verkligen. Jag minns i, uh, i Elevcaféet på, på skolan När de hade en tv, då var ju mm. alla coola var ju där. Ja. Och då var det ju um, Den spelades så mycket där mm. Ja, Ja. Men jag tycker det är trist i alla fall, för jag tycker det är roligt med musikvideor. Ja, det är absolut, jag håller helt med. Men jag skulle vilja säga så här, det har jag tänkt att om man ska ha en fest så ska man ha en tv och så ska man ha gjort en lista där. Ja, ja men det, det har jag en kompis som gjorde. Men det är äm, jättebra i det. Ja. För att då, då står ju den på i bakgrunden. Ja, det är jätteroligt. Ja, Det är det min idé då, så du behöver inte göra samma Men jag ska göra det Som sagt, jag har ju en kompis som gjort det då. Men det skulle göra sig perfekt På min projektorduk Ja, det skulle, ja, fast det blir lite väl kanske. Nej, det blir bra, det tar vi men folk kommer ju stå i vägen för det Nej, det är ingen som står där Nej, okej. Det blir såhär så fort någon att, Nej, nu sätter du dig ner där Det är roligt med Singstar dock, för där får man se musikvideosarna också. Just det! Till och med till Karola och Charlotte. Mm, mm. Charlotte, gillar ju du. Mm, mm. Jag skönde den igår. Själv? Ja. <laughs> ja men jag fick dem och jag var ju tvungen att testa det. Alltså, den stod du själv och bara... Oh, ja jag gjorde faktiskt det så att sätta oh, <laughs> med det är det väldigt ja du skulle ha varit med ja och så tänkte jag så här, bara eftersom skärmen är så himla stor och så tänkte jag så att så ser granarna det är så en one player singstar bara ja <laughs> <"Aå>, stackaren <laughs> <laughs> typ ja Äsch. vi tog allt upp våra riders ah ja, ja vi tar väl det nu då <laughs> Det jävla bra. skitpodd det blev nu. Det bra att få det överstackat. Nu är det dags för... Rider. Rider. Rider. Rider. <laughs> okej, okay, ska du börja då? Jaha, okej. Okay. Mm. Ja. Jag, mm. jag... Nu har inte jag skrivit så jättemärkvärdiga saker. För att jag vill inte... Nej, om jag skulle bli sådär känd så vill inte jag vara den personen som... Som är den personen Fattar du? <laughs> ja eh, <laughs> jag, har, jag har inte riktigt <laughs> Nej okej okay. Men jag Vi kommer överens om att vi ska välja tio saker var väl Oj ja, jag vet inte hur många jag har men Nej men då tar du ner det till tio Tio Och saker kört. som vi skulle vilja Som vi skulle kräva helt enkelt mm. eh, <laughs> eh, Som vi skulle kräva att ha i, i sitt personliga omklädningsrum När man är på turné Mm är ja, Elog, just det Det var det jag inte mm. riktigt fick fatt i ehm, mm. Okej, okay. då det, Nu tar jag dem utan inbördesordning då För att mm. eh, det, det är bara, det spränger av mm. Jag vill ha Tennisrack <laughs> Alltså då sätt. <godiset. laughs> Jaha År oh, du dem, inte dumma <laughs> Nej. Ehm, och så för att då twista till det lite med en sån här divafason så, så lägger jag till att jag inte vill ha dem svarta för jag tycker faktiskt inte om dem så jag plockar alltid ut dem själv nämligen. Ja, det är lakrits då? Ja, fast det är sån här sötäcklig lakrits. Ja, säger det. du lakrits? Nej, men jag gjorde det nu för ja. omverknings skull. Mm, Okej. Okay. Eh, um... ja. ja. eh, sen så vill jag även då ha en kyl med kio de finns inte kvar Och för er som inte vet vad Chio är Så God var det en ben. dricka som fanns När vi var små Jag vet inte när den försvann Men det var väldigt länge sedan Okej, okay, ska vi se vad jag Åh oh, gud, jordgubb citron Ja Men även persika Jo, men minns du inte hur Vänta, Chio Minns B du inte hur jordgubben hur, hur jo, såg jo, jo, ut? Jo, jag kommer hur såg ihåg. den ut och Berätta för mig Vadå, hur jordgubben såg ut? Det var ja, men ens... hur såg Men det var en citronskiva ja. Och en jordgubbe ja. Jo men, var det, jo, men de, de var utformade på ett speciellt ja, men sätt Men gud jag kommer väl inte ihåg exakt Jo men det var ju att, att, att, att ähm, citronskivan var liksom som en som en ring runt en planet Och att jordgummen var planeten, kommer du inte ihåg det? Nej, det där har du efterkonstruerat Nej men får jag inte ta på bilden nu så vet jag inte vad jag gör Men de var ju, ju så där realistiska <här> Jo men här är det, jo ungefär, okej okay, det här är så liten bild så är det inte klokt Men jo, det är, det är verkligen så jag säger Ungefär Va? jag inte... Jag gjorde det Chio ja, jordgubb citron Jag, tog jag skulle göra vad, det känns som att man kommer ihåg exakt hur de smakade Här är den Ja men det var ju inte som en planet Nej men nästan, du ser Nej men det är mer verkligen... sådär som när man sätter en skiva på ett drinkglas ju Jo nu så här efter men om du tar bort ena delen så jo lite så. Ja okej, det. Ja, ja. men den det var ju i alla fall hur ska man beskriva det? Det var ju vatten. Nej, fast... det var läsk med 30 mindre socker. Jo, fast marknadsfördes den verkligen som läsk. För den var ju genom. Ja, det, jag vet att den, den marknadsfördes som uh, läsk med gjort. 30 mindre socker. Det, Nej. det vill säga att sju. Jo, det kommer inte det står ju inte ens på flaskan. Men skit samma i alla fall. Det Nej, var... inte alls skit så. Här alltså varför du du med vet tio var en färgämnesfri läskedryck från <laughs> Prips som fanns i smakerna päron, persiga, svartvinbär. Ja, den smakar mal på. Jo, det tror jag någon gång. Kommer inte ihåg överhuvudtaget. Jugo Citron som sades innehåller 30 mindre socker än vanlig läsk. Läsken slutade ett ja, Men det där socker. har ju du i alla fall googlat efterhand. Det ja, var ja, ingenting jo, det, som det, du noterade det. då. Skitsamma, sluta avbryt mig, nu håller jag på här. Men ja men vadå jag hade ju rätt på Ja, du hade rätt. Men det fortfarande det var inte så att du när du var liten bara, ja ah, men det är den där läsken med 30 mindre socker. Då, det var precis så. Nej, du visste inte ens vad socker var då. Okej. Okay. Sen vill jag ha en heltäckningsmatta över hela golvet. Det tycker jag ändå är ganska. Det är inte så himla svårt att fixa. Nej, men vad äckligt. Nej, varför för det är ingen som foskar på så där inne? Äpple lime fanns också på Buki och så jag nu. Ja, ja. Nej, och då ingår det då att ingen får ha på sig skor Men på min heltäckningsmatta. Sen tänker jag även någon form av overall som folk får ta på sig när de kommer in. Typ Varför? one piece fast lite tunnare, bara någonting som liksom så ja, för liksom folk kommer in med sina solka kläder och så ska de hålla på. Du, du kommer sluta ah. mm. ja, eh, så det sen vill borde, jag även vet ha att du en Du komplett... borde jobba med hygienfrågor på något sätt. Nej, sen skulle jag vilja ha Nintendo med mm. en komplett spelsamling. Ja, mm. och eh, fyra kontroller. <laughs> Fjärna Fjärna. Ja. Nästa är. Du vet, de här peanut buttercups. Mm. De orangea. Reese's. Sådana i kylskåpet De kan vara i samma kyl som i kylan. För jag tycker de är goda när de är kalla och hårda. Du var sjukt Igår så skrev jag upp så här. Julgodis. Pianist buttercup. Ja, peanut skulle du mm. stå där. Mm. För att jag tänkte att det här ska jag komma ihåg att göra till jul. Alltså mm. göra egna sådana. Ja. Och nu tar du upp det. Mm. Det är sjukt mm. ja. Det är sjukt Du kan få ett recept av mig, jag har gjort sådana mm. eh, Sen vill jag ha en massagebänk Med tillhörande massör Det är också <laughs> så. här tillhörande ja. Mm. ja men det är ändå här också en ganska så lätt Grej att fixa och basic mm. Men ändå mm. lite vardagslux. Jag vill ha ett riktigt bra högtalarsystem Som är liksom runt om i hela eh, mm. Mm. Ja Och sen blev jag lite inspirerad av den här smoothie-stationen som vi pratade om sist. Mm. Ehm, men då tänkte jag en sån fast en toast-station. Åh, oh, fy fan vad Med nice. toastjärn och du vet olika sorters ostar. Ja, alla Lite, lite goda grönsaker och såser. Ja, nej men sådär verkligen. Såser till toasten. Ja, dressing typ. Ja, kanske. Gott. I, gott. Ja, mm. ja. Ehm, och sist av allt så vill jag ha en himmelssäng med en projektor. Som liksom visar stjärnbilder i taket. Och Robert Ashberg liggades i den sängen. Nej. Det var inte honom jag valde. Jo, då var det, visste, ja, det, var. Ja, det var det kanske. Ja, hur var det? var det. Får jag stå mitt kast? Får jag Karola mm. i samma säng? <laughs> <laughs> ja, nej. Så det var mina tio saker. Jag tycker ändå det var... Det, jag är inte omöjlig. Uh... Ja men Det är ju väldigt divigt och kräver en massör. Nej! Det väl... En, him, en, him, okay, en, en himmel säng med stjärnbilder i. Och... Ja, men det var min enda som var lite extrem. här är ju nostalgiskt, säger man, man. Ja, nej, men det... Babs skulle kräva en toaststation. Ja. Ja, okej. Okay. Jag kan i alla fall ja. tänka mig att din är mer extrem än vad min var. Dels, nej, det beror på hur man ser det. Okej, okay, men kör du. Ja. Med det. Äh, vinkyl med champagne. Mm. Till. Eh, och, och, tillhörande ostron då Till det här liksom Det samma. samma Men det är nästan ah, okay, ja, ja. Nej men okej okay. <laughs> ehm, Och då, gillar just... du ostron Ja Nej Skämtar du varför skulle jag inte göra det Men det finns ingen som gillar ostron Men sluta det är jättegott Nej nej nej du, du tror inte att det är någon som gillar ostron Ja men du var väl en sån som i din svalade När du var liten också kan Det gör jag mig. fortfarande <laughs> Det jättegott där. Ja, för det är samma sak. Ibland vet ibland så är det jag faktiskt så att om jag köpt hem ostron och, och jag har rättat upp dem så tar jag snorkråkor och liksom samlar dem i ja, där. Ja, fyller på där och jag nya. Ja. ja, men det är Och käkt. tar jag lite lite Återan... lite vatten och gäggar ihop dem och så. Smakar ungefär samma. Mm, ja, nej, men okej. Okay. Jag mm. tror inte det i alla fall, men skit samma. Och du tror att det är alla alla som äter ost, ingen av dem som äter ostron i hela världen tycker att det är gott? Ja, jag tror majoriteten äter det för att det är någonting som anses fint. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, ansiktsma äh, doftljus, ansiktsmasker. Ja, mm. Mm. Eh, stort jävla spritbord ja. med allt man alltså tonic ja, och allting åh, till. Åh fan, det ångrar jag mm. att jag inte tog. Mm, just det, då får du komma in till min lår som ja. du har det. Eh, en ljusstation vill jag ha. Aha, mm. Med all frukt som finns. Det är också bra äh, för då kan vi liksom. Då kommer du inte med och ta en toast, och så kommer jag till dig och ta en juice och så blir det liksom. En sprit Jostationen ja. kan ju stå bredvid sprut för där kan man ju liksom blanda lite. Ja, ja, en mimosa där på. Ja. ja, snittar. Vill jag. <laughs> ja. Med anklävermoss gärna. Ja. Eh, sen kommer, jag tar den sista. Sen vill jag ha Pringles. Ja. Alltså, jag fattar inte grejen med Pringles. Du gillar du inte Nej, jag köpte det en gång i USA för att det var kris För att inga andra chips var goda Och de var de enda som hade smak typ Men alltså, det är ju <skratt> inte chips Nej, det är, det är ju potatismosan en... de har ja. ja För att jag tycker att det är, pringles är eh, det, det är de godaste chipsen alltså ja, ja så det är inte det att de inte är goda Men jag, det är bara så här, jag skulle ju aldrig köpa dem Framför andra jag chips När man jag på har köpa nu, utbudet När vi, när vi har båda klart så ska jag nog göra det faktiskt ja. Nej, men det, men det är din, det är din lista Mm. Det är den lista, lista Och ingen, och ingen annans Åh <skratt> oh. kom dem. Det var kul <skratt> Den här kommer du bli så Jag har faktiskt tagit med Singstar på listan För att hur kul vore inte det Mäh ja, men det ingår ändå i, Nej, för fan inte ändå. Nej, det gör det fan då. inte. Du får gå... Fan, du kommer bara hänga i min lars. Nej, grunden. Um, jag ändrar mitt till ett komplett tv-spel. Jag vill alla konsoler, och alla spelar i världen. Nej, du jo, kan inte ändra efter jag Du har kan skickat ändra, in min brejder. Du har skickat... Tyst. I. Kör nu. <laughs> Den här kommer också bli avgång på. All kinderchoklad som finns. <laughs> oh my god, kinderbord. Nej, men alltså, då snackar vi inte inte all som finns i hela världen. Utan alla typer ja, alla såntar, av Alla ja. Ja, För att, Och alltså, framförallt till exempel, alltså, en stor de, de, skål med chocobons Åh oh, för fan vad gott jo, ja. men alltså, för varje gång man åker till okay. Spanien ja. Grekland no, Något av, av dem Det kan vara vad som heter Kroatien I detta fall Italien när vi ja. var i helgen då, då är det alltid något nytt Som inte, som inte finns ja, I det landet man bor i Det är sant Och det, i det här nu då, i helgen så var det alltså Du vet de här kinder, inte Maxi, vad heter de andra? Som tunna, eller inte tunna, utan de väldigt lätta. Kinder är Bueno. Inte... Kinder bueno. Ja, ja, de som är lite krispiga. Mm. Eh, Liknande sådana, fast med, som var, ja, med en, en hasselnöt i varje bubbla liksom. Mm. Mm. Det var inte dumt och även någon crisp alltså jävla gott ja ah, det var. Och sen då en frothe morgonrock. Ja. Uh -huh. Och sen är jag men nu nästan inte har du ju tagit mer än tio saker. Ja, men det ja. var för att nej. Nej då. Du ska fem, inte du tro att du två, ska komma här och 3 4 5 6 7 8 9 10 okej 11 men nu är det en grej. jag vill ju ha en kock där. Mm. Eller då tycker du att en massagebänk är divigare Nej, inte nej. så Nej, in, kanske inte okay. nej. Men, okay. den här kocken, men grejen är att, mm. Då tänkte jag också att jag vill, vill ha ett ika, <laughs> För att grejen är att den här kocken måste ju ha alla Okej, okay, en kock med då om du har en kock Då är det ju som att du kan säga att du vill ha vad som helst Det är ju inte så att du behöver önska varje råvara som en grej Okej, okay, en kock ja. Hur nice, alltså, ja. hur nice om jag bara, Det är klart, det är ju perfekt mm, Jag skulle ha, jag, jag är lite sugen på äggsbenedikt Mm Du det? Jag är nog hellre att en konditor. Men en kock kan ju baka. Ja, mm, okej. Okay. Men om jag tar en konditor då, så, en så kan du ta ja. kocken och så gör vi samma där. Ja, det går bra. Mm. Den är fin. Ja, Fast min kock kommer kunna göra mycket mer än din. Så jag kommer kunna säga att det gör ett vaniljhjärtattack. Så jag ger upp det innan <laughs> <laughs> Men på tal om kinder, förresten, eh, ja. kommer du ihåg det i Tyskland när vi hittade en sån? Och åt inne på något jävla fattigt, stort jävla varus Och stod åt. Ja. Men hur stört att vi gjorde det? Nej, men det var inte så konstigt. Det var inte så att vi var coola kids direkt när vi var små. Nej, men där, där hade vi en liten strimma Det var där det, det vände. Ja. Ja, det var helt sjukt. Och vi stod och åt där, ja. Och det vet jag varje gång man körde. Jag har aldrig gått så här, Jag har aldrig snattat. Ja. Då, Tänkte du på det? Eller typ, Snattat choklad... Jaha, äh, för det har jag gjort. Jag men det har väl du gjort annars också? Inte godis. Va? Nej, var du snattat då? Jens <güls> från Kappel. Säkert. Det <güls> <güls> <jag> hade <güls> <inte förvånat mig. güls> Nej, jag är inte så mycket. Ja, ja. Mm. Det går det. Ja, kan vi göra det här slutet snabbt nu och inte något ja. långsamt? Nu, gör vi ett, nu tar vi ett slut. Mm. Nu ska jag ge er ett citat här som ni kan gå och tänka på. Under dagen. Mm. Mm. Ska vi se här. Ja. Är du beredd? Mm. Glad och god ska du vara. Låta alla sorger vara. <laughs> Fantastiskt. Och med de orden. Så avslutar vi veckans podd. Vi tackar alla som har lyssnat. Och på återseende. Arrivederci! Arrivederci! Man. Oh, we shouldn't have started.